Hej och välkomna till vår podcast. Jag är ja. Linn. Och jag är Mi Och vi tänkte börja med att presentera oss själva. Mm. För det är nog, de som lyssnar vet nog antingen vem du är eller vem jag är. Ja. Som ett par. Som, som, en, som ett fenomen. Jag, jag är Linn och jag, är, jag studerar i Lund på gymnasiet. Läser naturvetenskap och musik. Jag sysslar med spoken word. Jag är vegan uh, För att Bara för att jag ska vara jobbig <laughs> Jag är jättedålig på att mingla Med människor, jag tycker om kultur Jag tycker om att läsa uh, Det mm. nyaste projektet jag har är nu Quinn Det kommer mm. vi prata med om sen uh, Och så är jag hobbysmart mm. uh, Jag tänker Hobby från min uh, Instagram För så är jag Uh, uh, jag citerar Mimla rabiat konstnärs feminist, poet, antirasist, vegan, trägtsfantast och Ena halvan i Linomin podcast. Du nö. Och, ja. och det är premiäravsnittet. Och det känns jäkligt bra. Det kommer bli sjukt sjukt skoj. Ja, ja men det känns bra. Det känns som att uh, som att vi har väntat ganska länge på att göra detta. Mm. Um, och du fyller år snart ja. Det är typ den sämsta övergången någonsin Men du fyller år snart Du fyller, ja. du fyller år och du mm. fyller år den 17 augusti Ja, bara så alla vet Jag har tänkt säga min Vad jag vill ha till Förfödelsedagspresenter Så ni vet vad ni ska införskaffa Vi kan, vi kan posta din adress sen, ja. Så vi har så här. ja Så ni vet vad ni ska köpa till mig helt Eller vad ni skickar gratiskort. grattiskorten Ja men jag tänker en present Ja, men varför det? Du var inte så materialistisk nu. Nej, men alltså. Materiell heter kanske. Jag sa att jag var hobbysmart. Vi kan ju också poängtera att klockan är 10 i mycket. Och, och tio vi... i elva. Ja, 10 i mycket kan man väl säga. Så det är väl kanske därför. Det är det man ursäkt för. Hej, jag är trött. Men ja, vad önskar du dig? Jag har skrivit upp. Jag vill ha dyr mat. <laughs> du vill inte ha bra mat, du vill ha dyr mat. Jag ska köpa jag ska köpa en dyr bit kött till dig. Nej, det vill jag inte. Alltså jag, jo, det jag, typ, vill tänk, ha jag ha. Typ, tänker så här: kungmarkatta eh, jordnötssmör för det är så här lyxigt. Det är inte lyxigt, det kostar typ 30 spänn Ja, det är lyxigt. Det är inte lyxigt, det kostar jo. typ 30 mer än vanligt jordnötssmör. <laughs> ja, det är det, men <laughs> det är bara 5 kronor. Det är en hel kundvagn. Ja. <laughs> ah. Det är ganska billigt alltså, att köpa kundvagnar och typ, och typ Nötter och sånt Som är dyrt Men vad jag... har du sagt med pengarna? Ja, men jag har inte råd med att köpa massa nötter hela tiden Ja men det behöver inte vara dyrt Det räcker väl att det liksom är gott Ja men alltså nötter är ju dyrt Och jag har ja, inte råd att köpa det annars Kan du inte be folk att bara så här, ge dig pengar Så att du kan sticka till Ja det? men jag har inte sagt alla jag ja okej okay, berätta mig. mer uh, Annat än dyr mat Inte god utan dyr mat <laughs> Vad mer vill du ha uh, Böcker uh, vad är, är det någon speciell typ av böcker då uh, Jag tänker vi ska ha ha noveller uh, så, jag... så du tänker gå iväg eller lyssna på Loppis Och börja uh, köpa noveller yeah. jag, jag läser Kärlekens mirakel För tillfället Det är den sämsta boken Jag någonsin har läst och det är liksom Det slår böckerna Alltså när det gäller litterär kvalitet Så slår det böckerna jag läste Har du med den? Jag bara, ja men det ligger i mycket Vi kan, kan läsa ett utdrag och senare ja, det du, får, du får berätta färdigt om din ja. Din önskelista så, kan jag så, så vill jag ha pengar För det känner jag att jag behöver Och så vill jag färgpennor, färg Pennor, block Målar, dukar Och så till finalen så vill jag ha en sommarstuga En sommarstuga Vi har pratat mycket om din sommarstuga ja. Men det kanske inte är en realistisk sak att önska sig Men jag tänker att du önskar dig ekonomiskt bidrag Till din sommarstuga Ja, och om det är någon så här jävligt rik Som lyssnar på podden så gör ja. jag eh, Det kostar bara hundratusen Fast, Fast, då har jag en fråga Om du har en jävligt rik människa Som lyssnar på podden ja. Vad gör du i gengäld alltså, kan du tänka ja. du för en sommarstuga Kan du tänka göra det? Liksom? frodda regelbundet för en stuga. Nej, men jag kan tänka mig att uh... jämnt tavla. Ja, kan jag tänka mig. Hon jag vill byta om tavla mot en stuga. <laughs> inte helt realistiskt om man sätter det så, här, men du hade mina någon. tavlor kostar typ 2000. Ja, en jämnt. stuga kostar inte 2000. <laughs> det är typ en, ett dockhus. <laughs> <laughs> det vill sig ett ha dockhus att bo i. Men jag och vi, vi tänkte vi tänkte prata triggoströmmer idag Ja. För det är därför jag vill ha min lilla sommarstuga. Ska jag, uh, ska jag läsa ett utdrag ur en halekin först? Kan vi inte ta det senare? Vi, vi, Okej, okay, vi tar det sen. Ja. För det du, är bra skit. Detta är bra skit, Du är bara så spänd. Du börjar redan bläddra och välja vilken sida som ja, känns jag vet vilken sida det är. Det är den som är, som är så himla, himla bra. Uh, um. Ja, men... Uh, det är inte bara jag som har trädgårdsströmmar Åh oh, vad radiopratigt Det är inte bara jag som har <skratt> trädgårdsströmmar Bredvid mig här sitter min Berätta, vad drömmer du om? <skratt> Kom igen nu, vi är, inte, vi är inte på SR Vi får, vi ja. får säga produkten Vet du vad? Braavos juice Det måste ändå vara den mest strikta juosen i Sverige För alla, Jag tycker inte om den, men alla dricker den hela tiden Bra på vilken ja. Det är det står bra ja, men alltså, hur, hur ser den ut? Är det den, um, den limonad? Nej du tänker på bremmuts ja, men alltså, Det är ju det, den godaste jocen ja, i Sverige uh, uh, det Utan ju. tvekan Ja Hallonlemonaden lemonaden mm, mm, vad det är ju, det är ju lemonad ja. Ska vi återgå till trädgården nu ja. Innan vi, vi kan ta ett juice en ja. men, Om du känner att det ja. för jag det var mitt fel förvisso Men jo, din trädgårdström Berätta om din stuga, Felicia Ja, äh, jag tänker att Det blir jättebra För då kan jag börja <laughs> du, du har inte ja. planerat så mycket Men du tänker att det blir jättebra Jo, jag har planerat, jag har planerat äh, Jag jag har vissa så här kriterier för vad jag vill ha i alla fall. Det ska vara ett stort trädgårdsland- uh. För jag gillar att odla saker. Och ja. finns du kan ju berätta om dina favoritprogram och din ja. favoritpodcast. Det kan jag, du göra. Ja, men jag vet inte vad min favoritpodcast heter. Typ Grägård i med P, i P1. P1-trädgården och sånt. Ja, men jag kan, ko jag kan kolla det. Och din och din. du kollar på Grägårdsundsta. Ja. Jag tror du är deras största fan. <laughs> jag tror uppe att du är deras största fan. Ja. Jag har aldrig sett dem förkrossad korsade över att du. Programmet inte hamnade på SVT Play. Du var helt så, här, Lin, du har inte lagt till trädgårdsundan och det är fredag nu. Bara, Fast det står att de håller på Och fixa på sidan. Ja, men alltså, det är ju... man måste ju se onsdag det, det är ett måste. Det är så här trevligt. De dricker kaffe och så om de lite och så lagar mat och så. De är så här jätte De verkar jättetrevliga <laughs> men jag tror faktiskt att du är deras största fan Faktiskt tror du det? Har du skrivit brev till dem? Kan vi inte göra det? Vi skriver ett brev till dem Ooh. Jag tycker att vi, vi, vi gör det. vi Vi får skriva ett mejl till dem sen eh, mm. Odla med pet Heter yeah. det Ja förutom ligga med, Petri, så jag odlar jag med det pet Ligga med pet Odla med pet Döda Oj nej vad politiskt inkorrekt det hade blivit Jag tänkte säga Nej vi släpper den tanken. <laughs> Och så finns det ju året i trädgården. Det trädgårdsprogrammet är ju väldigt bra också. Man lär sig väldigt mycket. Men det finns jättemånga trädgårdsprogram. Men jag, ja, jag men har en av favoriter. Jag har SVT har oftast jättebra trädgårdsprogram. Så vill titta SVT är de enda som har. Utom Ernst på sommaren. Då är han ute i trädgården mycket. Uh -huh. Ernst, sommar med Ernst eller någonting. Du vet han mm. som är äcklig. Uh, han, han, är, han är inte bara äcklig, han har väl andra egenskaper också <skratt> uh, Storindum på mig bara så för att minska honom uh, Men SVT är väl de enda som inte. SVT satsar ju på trädgårdar Deras målgrupp är ju lite äldre människor som gillar trädgårdar <skratt> och, och, och, och tant Felicia då Eller tant My Som tycker om trädgårdar ja. men jag, jag lägger inget värde i det alls Du får... Vem, du har ju snackat om att, ha, om att ha din tematrädgård Övergången Ja men jag har, ja, det, är min, det är mitt mål En tematrädgård Det är ett jättedåligt livsmål För jag är ju inte den med gröna fingrar Jag är ju bara övergång Åh ah. oh, vad tråkig jag är. Mm. Men jag, jag Jag tänker att jag ska ha liksom så här Olika teman i mm. min mm. trädgård Det ska vara en giganormus <laughs> ah, är det stora? eller ah, jättestor? giga är ju så hade ju varit mm. större Det är ju de här prefixen som mm. man läser i skolan Helt slaviskt mm. Och så får man ändå formelpapper på proven Så man läser mm. det i onödan mm. För det kanske bara var jag men jag tänker jag vill ha jag vill ha en så här mörk, så här mörk du vet som med så här lila sommetal blått ja. lite lila blommor mörka så här mm. mörka som att symbolisera min mörka mm. Metalsida som inte mm. mm. eh, får komma ut så ofta Ja men jag tycker att jag kan vara ganska morbid du vet när jag berättade om eh, vad var det jo hur man bäst hur man det mest poetiska döden det är när man ja. så här sig sig halsen eller så såhär, luftstrupen Så att man liksom blöder ner i lungorna mm. Så att man bokstavligen talat dör På grund av sig själv mm. Att man liksom är lite Alltså för att man kvävs på sitt eget blod mm. Det tyckte jag ändå var ganska makt av mig Ja, men det är typ <laughs> det Obehagligt. Det är det enda då sett jag, jag kan visa er min favoritvideo eh, sen På Youtube Som är en musik Alltså såhär musikvideotyp mm. mm. Till Velvet Acid Christ Låt det är, mm. det är, De gör musik Eller de gjorde mm. musik uh, Det är gammalt band uh, Men alltså tänk jag, jag har, tänkte ha en så här en mörk del alltså, Men så de jag måste ha ju ha, ha typ Något inslag av typ orange eller något För att det ska poppa Jag vill inte att det ska poppa Det ska vara mörkt och isär <laughs> Det är där jag ska döda alla barn <laughs> Nej vad, vad, vad obehagligt det blir När man säger det och spelar in För du vet ja. att det är liksom fredväggat Att jag säger att döda dödar barn, det gör jag inte Hon har bara jobbat på dagis Jag, jag har jobbat på dagis tre veckor jag tänker att vi, vi Kommer nog återkomma till det mm. eh, När du också har fixat ditt arbete mm. Det barn. kanske blir ett extra Instapodden mm. Barnarbetet Ja. <laughs> Men jo, men jag tänk, och så tänker jag ha en blå del, för att jag, mm. blå är ändå, jag tycker att det är en fantastiskt fin färg. Mm. Och så ska jag ha en, en, en barndomsdel mm. med syrener, vita syrener, liljenkommaller, för det har jag, det har jag mycket i en mm. så här om um, onbunkar, och så tänker jag mig någon hög, nästan... Kletterställning mm -hmm. eller liknande mm. Om du tänker det som en cirkel mm. Och så typ Med en platå längst upp Och så de steg upp till någon platån Och så lite staket runt på den cirkeln. Ja. Uh, och så täckt i någon form av klätterväxt mm. Klängväxt Kanske rosor mm. eller liknande mm. uh, Som då kanske Eventuellt bygglar uh, liksom Som ett tak mm. På den här platån mm. Det skulle jag vilja ha Och så tänker jag att alla alla vägar ska vara, liksom, det ska vara gräs. Det ska mm. vara det enda som är gräs. Mm. Jag tänker att, och så ska jag ha någon del där det bara är vildvuxna blommor. För att mm. jag känner att jag har en ganska o, en ostädad sida av mig. Som liksom mm. också kan få komma till uttryck. Mm. Och så tänker jag att glömmerna ska klaga. Och tycker att jag är dum i huvudet. Är det det du vill? Ja, men jag tycker ändå att det är ganska trevligt när folk blir provocerade. Mm. Jag men tycker jag... det är trevligt att provocera. Men jag tänker mycket så här i min trädgård. Jag gillar ju så här. Själva odla. odlingskonsten. Ja, alltså att odla för, för mat och så här. Så man slipper handla, mat, alltså man odlar för sig själv. Du, ja, du slipper ju inte att handla nej, mat. Nej, kan nej. Nämnt. nej, nej. Om man alltså, inte lärde att odla kikarton. Är... Ja, men att man är lite självförsörjande. Ja. Och sen har jag alltid varit så här väldigt fascinerad av. Örter och så mm. läkar Grejer och det kan jag tänka Skulle vara sjukt bli. kul mm. Alltså lokala häxan <laughs> Ja det skulle vara kul Att vara lokala häxan <laughs> Den där subban Som ingår i <laughs> Nej, Häxa är lite nedsättande ord Nej. Kanske att de brändes förr i tiden jag tycker inte det är nedsättande Jag kan gärna vara häxa Ja men det, det används ju inte i positiv Åh oh, jag träffar en tjej Vilken häxa hon var Du <laughs> tänker inte wow, henne vill jag träffa Nej, det gör jag inte Jo, kanske <laughs> Jo, det vill nej, det. Nej, Jo det har. Men jag Men jag, jag tänker att men det, Så har ju vi det Jag bor ju lite mer ute i ingenstans mm. än vad mm. du gör ja. Du bor ju mitt i landskrona Nej jag bor i Öster Ja men du bor mitt i landskrona Nej. För mig är detta Mittilandskrona vad, vad du än säger är Centrum är Mittilandskrona ja, Du bor nästan Mittilandskrona mm. um, Allting är Mittilandskrona Så länge de inte är Vid borstahusen För då är det inte Mittilandskrona mm. Oj vad folk smsar mm. Men jag, jag bor ju mitt i ingenstans Med lite hästar och djur Och, mm. och, och du har en har trädgård Ja ah, Jag har en trädgård jag, jag, mm. Ja och det är ju liksom Då har vi ju potatis, lök, mm. rabäber Bönor, bönor växer det till mm. Förbannelse, socker också. Mm. Och det är väldigt gott um, mm. Jag har försökt med på spinat, det gick inte Selleri växer Men mm. det kommer nog inte bli så mycket av det Varför det? För jag tror jag planterade den för sent okay. Och vi trodde det var pojolök ganska länge Så vi bara, mm. men det här ju så, så, så var det mm. inte pojolök Djurguborna mm. uh, var ju väldigt goda I år mm. Men ni gjorde ju ett fel. Nej, det är bara du som upplevde att det var fel med ja. näten. Eh, för man måste sätta dem på en pinne och sträcka ut det. Fast man måste inte ens ha nät. Nej, det måste man inte. Men ni hade ju nät. Och nu när fåglarna försöker komma på så är det större chans att de trasslar in sig och fast skadar Fast ingen, ingen fågel har fastnat. Nej, men se. det är större chans. Ja. Men... Och det är synd om fåglarna. Ja, fast det är väl mer synd om sniglarna. Som liksom... Som. Som också fastnar i det där nätet, tänker jag. De fastnar ju inte i nätet. får inte? De försöker väl se inte på att klättra på ett ihåligt nät. De klättrar överallt, Tro mig. De klättrar på persilja har vi till förbannelse också. Mm. Vill du ha lite? Ja, jag vill gärna ha persilja. Ja, för det kan ju lite. Men du, du vill du inte ha några av mina vilda smultron? Men jag har, har ingen plats till om direkt. Man kan ha det i en vanlig kruka. Jag tänkte plantera örter i koppar för att jag ja, alltså jag man. gjorde en så här, jag gjorde en lite skamlig grej. Jag, måste, jag har inte bekänt detta för dig. Mm. Jag har bekänt för min syster. Mm. Um, men jag har inte jag, jag var handlade och så mm. råkade det var så här, att det var en, det var ingen bra dag liksom. Mm. Och så råkade det var en väldigt Skärm i kille. Mm. Inne i en affär där de sålde kär, kärmik. Mm. Och jag var tvungen att gå in och köpa en designerkopp för fem kronor. För att han var väldigt skärmig. Jag, jag tänkte bara att det var, det var, det var väldigt trevligt utbytt av liksom så här. Sa du något agerande? Ja, men det var liksom så här. Jag sa ju inte, hej, du är väldigt skärming. Det var bara så här hej ja. Alltså, du vet, så här, väldigt utbyte. Och jag fick ut ganska mycket av det. Jag tyckte att det var trevligt. Mm. Men det var ju det var lite så skamlig och ytligare Att göra mm. Men det är ju Skämsling skäms ja, alltså Jag gör faktiskt det lite För det känns så här... Det känns så himla dumt att göra det men, alltså... Gillar du ens koppen eller Ja vad men det, bara... det är en väldigt fin kopp Jag tänker att jag kan plantera någonting i den Ja men tänk mycket på för att, att jag, växter för att behöver har mycket köpt... plats Och de blir Alltså många växter gillar att ha mycket plats För att ja. Få dem större space. Och... Ja, de gillar plats ja, men, för man får ja, mer. Ja, men det blir. Alltså till exempel. Ja, men de känner sig friare fria. Man... Ska man ju plantera en bit ifrån? Varandra? Ja, det, det är som att det känns bättre ja. att sova utan BH. Liksom. Ja. Ja, det jag är för... precis samma princip. På tal om det. Varför i filmer sover de med BH? Men jag vet inte. Men det är väl för att allting. Varför, varför vaknar de med smink? Det gör ja. inte jag. Vem ringer jag för att arrangera Mm. För jag känner att det hade varit väldigt praktiskt Om jag så här, vaknade Jättesminkad, håret fixat Det mm. ligger lite fint mm. Jag behöver inte alls duscha eller så mm. jag, jag luktar gas Allting i blommor och regnbågar Och ja. lite enhörningar Det tänker jag att det hade jag lite fixat Men vem ringer jag för att få detta Annars Men det är att... väldigt många så här konstiga Kan någon sponsra mig? Tror du jag kan få någon till att sponsra mig Som, då, då är jag ju ut... Personal make up thing nej alltså mest. Alltså, då tänker jag tänker att jag Jag kommer ju alltså Det blir ju som den där filmen vi såg Best, greatest, greatest movie ever sold. Made, ever sold Där det handlade om reklamindustrin Och mm. vad som är en sån Och jag tänker att det blev Ungefär samma princip då mm. Så jag kan ju bara gå in jättehårt För ett varumärke Och bara mm. hej och, Jag kan berätta för alla jag träffar och mer mm. Bara sponsra mig Mm. Gör mitt liv lättare att leva mm. Men då tänker jag att man vill ha ett så här Bra märke som man använder mycket Nu kommer du produktplacera Felicia, det känner jag på mig Nu kommer du bara spåna vilka märken det skulle vara <laughs> Och så kommer du produktplacera Vi får inte tala för detta Du behöver inte produktplacera Nej, jag, jag Men det bara du köper är väldigt bra För de har äh, äh, saker som inte är djurtestat Ja så det är ju tips Hett tips mm. Men, ja, men, men, men tänkte... det är inte veganskt Allt är inte veganskt Nej. Ja, så, så kolla det innan ni köper Fast det är väl skitsamma Det är kanske inte alla som känner att de ska ha en hardcore vegansk livsstil Det är kanske inte ens alla som känner att de ska handla på Body shop. Ja men vem vill inte handla på Body Shop det är typ... Sluta, nu produktplacerar vi bara. Nej, men... men hallå, vem vill inte <laughs> handla på Bodyshop? <laughs> ja men det är typ det bästa Det är lyx Mm Ja, men det är det absolut. Jag håller med. Mm. Har, vi, har vi avverkat vi ja, tycker du? Ja, det beror ju på ja, men, jo, vi kan, vi kan ju lägga in och få man att man kan in. Man kan maila oss på mm. linmypodcast@hotmail.com mm. om man vill sponsra flisia på något sätt om man känner så här hej jag vill skinka pengar hur gör jag, för då kan vi skicka adress eller om ni bara är läskestalkers så kan jag, kan jag arrangera det <laughs> haha <här> oh, okay. obehagligt det är inte så att de fyra som i mitt kvarter räcker utan nej, du vet vad som är väldigt nasty vadå? det har vi redan pratat om, men nej när man så här, går förbi någon Mm. Oftast såhär unga män mm. Som om man liksom ser hur de klär av en Med blicken mm. det, Jag tycker det är lite obehagligt Men jag tänker att det, alltså det måste ju ha varit någon kvinna som har gjort det Alltså att man har märkt det Men man tänker ju inte att Det är inte det första man tänker Att hon klarar med, med blicken För Utan jag har man... aldrig klätt av någon med blicken Har du inte? Nej jag har tänkt så här, unga Hur henne ser ut naken. Så här Alltså, och sen så liksom verkligen ätit, liksom Det har jag aldrig gjort har du, Hur många har du klätt av några med blicken? Ett antal Ett antal, okej okay. ja, Det kanske det är nog en individuell sak Men jag tycker det blir känt Påtagligt när man går förbi mm. och, någon, och de liksom verkligen stirrar på en Och man ja. känner sig som ett objekt Ja Jag tycker det är obehagligt att se är som ett objekt Ja men det känner man väl sig som Väldigt ofta Ja, men det är väl, ja Jag tycker det är syg. Det, det är väl del, delvis därför vi gör det i ljudformat För att vi mm. inte blir objekt Åh uh, oh, Vad kul Men uh, jag, tyck, jag vill prata poddpor. Det är väldigt svårt att övergå Från trädgård till poddpor, Bara så ni vet Men jag tyckte det var en bra övergång, ganska rakt på sak Jag känner ja. att vi får jobba lite på våra övergångar Ja, men, men jag det är första avsnittet Ja, uh, Mm. Men jag, känner, jag vill prata poddpor. Mm. Mm, med dig flyser du ska prata ja. hellre mm, poddpor. Mm. Vi alltså, jag har tänkt jag har tänkt ganska mycket på detta och mm. jag tänkte för och nackdelar med det. Mm. Och poddpor. Är det, det är ju mm. inte som erotiska noveller. Nej, för vi har ju gjort efterforskning for om det finns. Äh, det fanns inte. <graft> Felicia, jag bekenbisse för att googla eller my då. Du, du kommer att kalla det för båda antar jag. Mm. Du beskämde ju för att googla podporn Och först kom du fram på en sån här sida som var ändå så här. Ja, det var väl typ erotiska noveller och ja. ljudformat. men sen fanns det ju en länk till en sida som hette podporn och du upplevde väl någon del av dig som har någon mild form av tips att ah, men det här klickar vi trycker vi på och så här tvångstankar gånger 10 bara men vi trycker på detta vi trycker, vi trycker på länken och jag uppmanade dig ganska starkt att nej Flicia, ja. tryck inte på länken det är på du behöver inte trycka på allting som dyker upp det finns ingen poäng med det och du trycker på länken Och ja Det kommer fram blinkande bild på analsex typ. Ja det är ju Lin, Linne var generad i en timme kan Nej vi säga. det var och inte en timme hon Jag var inte var jag, jag, jag, var var jag var besviken Hon var väldigt väldigt upprörd över detta Och berättade för alla hon träffade ja. Fli jag trycker på alla länkar som finns <laughs> ja, Fli jag trycker på alla länkar Jag, jag tror jag har att det för två journalister Ja <laughs> Jag tycker ändå det är ganska bra bedrift Ja, det framställer mig jättebra Ja, men Precis. Du, du har ju du, jag, menar, jag tror inte det är så många Som har pratat om pornografi Med journalister Så sätta fina flickor Som ska sitta ner Och vara duktiga Och spela in lite ljud Sen börjar de prata om porr. skandal Det är kanske för många på det mm. De tror något annat Vår journalister vi träffade idag Ungrade om shoutout till henne Mm. Men vi, hon, var jätte, hon var toppen på skolan. Mm. Hon frågade om. Nu tänkte jag säga någonting. <laughs> vi får klippa bort den här jobbinställningen. <laughs> um, kan du pausa? Nej, det kan <laughs> jag inte. Vad eh, frågar hon. Hon frågar massor av det säger vi. Vi skulle prata om podpod. Ja, men hon ja oh, vi, tapp, vi den Här får vi klippa bort För det här Jag ja. tappar tråden helt um, Men jo, då mm. det, det fanns ju inte Det finns erotiska noveller i, Men det är inte samma sak Nej, liksom. det finns erotiska noveller I poddformat ja. det, alltså, det är inte porr por per definition nej. Det är ju en erotisk novell Som, men, som Harlequin mm. <haha> um. men, men så tänker jag Alltså hur skulle det se ut Om det fanns Eller hur skulle det inte se ut så ja. mycket men... men vi tänker 3D -djur. Ja, Som det där virtual barbershop Den ja. här virtuell Att man ska alltså, höra typ vilken sida Rumpan är på alltså, man... Rumpan låst ju inte så mycket Jo eller? det ja. hörs ju klatchande Ja för det är ju förutsatt att någon klatchar Ja men i alla fall <laughs> man hela man, Låren hörs väl Ja okej okay. Men jag ska tänkte, höra vad man, nej, nej. Det blir ju väldigt verbalt sex, tänker jag. För det är ju ja. tråkigt om man bara hör folk. Eller det blir. Jag vet inte, det är som, typ, folk som tycker att det är roligt. Men det blir ju ganska särmindel upplevelse om man bara hör folk som sitter och stör. Ja. Man får nog förklara. Alltså, det blir verbalt ja, sex, liksom. Jag vill knulla i. Ja, och så jag så vet förlisa. Men <laughs> du har. Och här, säga vad man ska göra. Ja, ja, men det blev vad bal sex. Mm. Eh, och så tänkte vi 3 det, ju liksom. Mm. Ja, så, så att man hör vad som händer. Mm. Alltså, man är en del Men jag har tänkt, alltså jag har tänkt på detta. Ah. Mm. Väldigt mycket. Mm. Um, vad är poängen med. Med podcast? Ja oh. men alltså det... varför, varför inte bara se en par film? Ja, det finns men... väl ingen som kan föredra podd på framför en poddfilm. Jag hade, jag, hade, jag hade hellre hört podd Det kan man ju lyssna på på bussen. Ja men nej men serios, oh, jag var, ha... det? jag hade hellre hört det för jag är så alltså det är, det är så objektifierande. Jag tänker att det borde I... Podpor så ser se ja det är ju en klar fördel att man mm. inte ser att man slipper se eh, men inte då får man använda deficit. sin fantasi. Bättre. Ja, men det är, ja det är väldigt fantasi det, ja. det finns ju klar fördel med det. Ja. Eh, ska vi ta patent på Podpor? Jag jag nästan känner det. Vi får skriva ner äh, äh, att ja. maila äh, ola i p vi har jag skriver här maila Mm. Eller, nej, trädgård och sånt där mm. Och eh, eh, Patent på podpå Ja Men då måste vi göra poddport då Eller räcker det via Det att vi typ Alltså jag känner att jag inte riktigt vill eh, ja, men dela vi har, ja men vi har skådespelare Ja skulle att det är gratis. gratis. Om det är någon som känner att de vill vara delaktiga podd på, eh, gratis så kan ni också maila oss. Mm. Så kan vi anordna. Jag tror att det kan arrangeras. Ja. Jag har en väldigt bra mikrofon. Så. Ja, den, den är jäkligt bra. Mm. Så det, jag tror det kan arrangeras. Mm. Um, det är det jag ja. Men det känns, det känns ändå som att det är liksom. Det, det finns ju faktiskt fördelar med det. Ja, men jag, alltså, det är mycket, mycket bättre. Alltså. Typ sen. Jag tror det var förra året eller någonting sådär. Då, då, då skrev jag på min blogg. Nu, förra blogg. Eh, jag typ förklarade. vad jag inte gillar. Och så var det typ porr och så. Här. Och jag hade aldrig sett, sett det eller så. Jag bara visste att jag inte skulle gilla det. För jag. Man har ju hört du hade, du hade en mental bild av ja. som du ja. tänk, som säger Ja, väldigt... jag kan hålla med om att den stämde. Mm. För det var, det var inget intressant. Jag blev bara ledsen. <laughs> och väldigt arg. Jag var är, jag var besviken. Ja, jag var väldigt besviken. Jag tänker... <coughs> det, det var inget roligt. Nej. Det var inget kul. Det är inte roligt länge. Det var inte kul. Tant jag var min Ja, det är bättre med de här Lekin-böckerna. Ja, du såg att jag började ja, fin fingra på boken. Ja. Vi måste läsa ett utdrag av detta, för det är lite kvalitet när det är som allra bäst. Ja. Det här, detta är då kärlekens mirakel av Margot Mar Mar Dalton. Du, ska du berätta baksidan? Vi kan, vi kan läsa baksidan. Det börjar så här: Mirakel finns det. Abby Malone trodde inte på under. Hon trodde definitivt inte på nära döden-upplevelser. Ändå hade hon som journalist blivit beordrad att skriva en artikel om, om detta ämne. Oh, det är ju ja. Det var just det som Brent Carmichael valde att återkomma in i Abby's liv. Du hör. Det är liksom ja. Den omogna, självupptagna mannen som övergivit henne ett år tidigare. När hon som bäst behövt honom. Men något hade hänt. Brent var förändrad. Han påstod att, påstod att det berodde på att han själv varit nära döden. Kärleken till honom in intensivare någonsin vaknade till liv. Abby älskade honom, ville ha honom och önskar att hon också kunde tro på miraklet. Alltså du hör ju hur det. det är. Det yeah. är ju liksom, det är fantastiskt. Mm. Du har någon douchebag som bara så är mm. den omogna, självtagna mm. mannen. Ja. Yeah. Och nu ska vi läsa den. Jag har inte läst så mycket i boken ännu. Men den kommer recenseras i podden. Mm. Jag lovar det. Och den och många fler har yeah. kommer att recenseras. Det, så det ska bli vår grej. Ja, och vilken med vi kommer ha en, din, din mamma är ju perfekt för detta ja. Hon är ju lite survete ja. um, Så henne, hon ska ju lätt vara med I, i podden. podden Vi bjuder in henne Det är ja. En invit till dig då. Du får jättegärna vara med Och podda med oss när vi mm. pratar Harlekin noveller mm. uh, Vi ska läsa ett uttag ur sidan 16 I uh, kärlekens mirakel Ur serien Harlequin exklu Exklusiv Ehm um, och det är då Abby och hennes vän John som sitter på ett fik. De är åt, eller en restaurang, de åt sallad. Det säger ju ganska mycket om vilken typ av kvinnor detta är. Eh, objekt Vad mm. um, Ska vi se. Och Abby trodde nyss att hon såg bränt um, gå förbi det här kaféet eller fiket de är på. John stirrade tillbaka på henne. Är ni i staden? Frågade hon slutligen. Det sista jag hörde var att han befann sig i Los Angeles och lärde sig i sofa. Så Abby med en låg, bitter röst. Nej, jag tror inte att han är tillbaka. När träffade du honom senast, Abby? Åh, det var evigheter sen, Nästan ett år. Hon undrade om såret i hennes hjärta någonsin skulle läka. Blotta årsynen av den där främlingens mörka hår, breda axlar och smidiga snabba gång har fått hennes kropp att och hennes själ att brinna. Och det var inte ens Brent, bara en tilldragande tjänsteman På väg tillbaka till kontoret. Hon visste inte varför åsiden och mannen Hade fått så många minnen att komma tillbaka Brent hade aldrig varit klädd i kostym och slips Alltså du hör, det är så dumt Det är liksom Alltså jag Grejen är att du ska ju läsa det från ett perspektiv ett Ja, jag igen. gör ju det, men det, är ju, det är ju... Då kan du inte säga att det är dumt Men det är ju dålig litterär kvalitet Ja, det en... man säger ju inte så i en konversation Nej det men, göra, alltså, ja. bara, men det är inte detta största klyckan någonsin. Mm. Hon undrade om såret i hennes hjärta någonsin skulle läka. Bitch, get over it liksom. Mm. Han, var, han var omogen och självupptagen. Det är väl inte värt att gråta över. Nej. Och så, så detta är det bästa. För nu är de tillbaka i konversationen. Mm. Och då, får, då kan man tänka så här. Det är två människor som mm. faktiskt pratar så här. Mm. Ja, nu kommer jag ihåg, säger hon. Han gav sig iväg strax efter att Aaron... När han, hon avbröt sig besväret Dog, Säbi med kall, mekanisk röst Aron dog, jon Han gick inte bort eller somnade in Eller något annat från ett uttryck Han dog, han var tre år gammal Och jag älskade honom, och han dog Slut på sagan eh, Aron var då Abys son Som dog av en sp spindelbett Som han, sen hade en, en allergisk reaktion Mot spindelbettet Visst, så himla Det håller inte, alltså, sorry, jag står en en håll Jag kan se det nu jag fortsätter återkomma till Och Abby mumlade Jon. Hennes vänliga ansikte drogs ihop av medlidande. Ja, hon dog den 10 december när vi var på väg för att hugga en julgran. Brent lämnade mig i veckan efter nyår år. Eh, ja, jag minns det nu, viskade Jon. Och jag fick ett sammanbrott. Jag föll ihop totalt. Men nu börjar jag äntligen återhämta mig Jon. Det sista jag ville är att träffa Brent, Brent Carmichael igen. Eller att träffa honom. Prata om honom. Eller tänker på honom Eller se en sen man som liknar honom Det vill jag aldrig någonsin mer göra Och du fick ett sammanbrott Säger hon lojalt Eller om du fick ett sammanbrott säger hon lojalt. Lyckades du verkligen dölja det väl Abby Jag kan svara att de flesta människorna i ditt liv Inte ens förstod hur led Ja jag är bra på att härska mig Instämde Abby med ett bittert ledande När jag faller ihop jag är det mycket snyggt Och väldisciplinerat Så att jag inte ställer till något besvär Alltså du hör Ja man ska inte ställa till med något besvär Om oh, man är ledsen, vad fan var ledsen då? Det är inte bara jag är inte är. Jo jag är, är. <laughs> jag är jävla. Jag ska inte ta plats Jag, jag är lite ledsen men Jag jag, för mig jag, jag, jag följer ihop väldisciplinerat ja. ja fast varför det Vad är poängen, mår var, du dåligt som och du dåligt Vad gråter och skriker någons jävla ja, alltså det, öra Jag, jag, lite, jag, alltså jag kan svära I det här programmet Så jag säger jävla Ja. Det känns rätt Ja men vi har ingen som censurerar ja. oss Det är bara självcensur hela vägen mm. Och det tycker jag ändå att vi Det är ju bara de delarna där säger att jag dödar barn och För att det blir jobbistämning. Jag tycker det är kul att skapa jobbistämning. Ja. jag tycker Jag tycker inte att det är roligt det, men, det, ja, men det är nog det, det blir ändå skönt på Ja För Linne är mästare på att skapa jobbistämning. Ja men det, det är bevisat också Jag, jag, jag vann ett Skam, Hon vann skamslam. Det. det är väldigt bra ja. vi, vi, vi kan prata om spoken word Tänker jag mm. att Vi, vi kommer börja det ganska så hårt här i denna mm. podden För det är det vi gör mm. För att vi är unga och vi har valt att inte vandalisera mm. saker mm. Ja, gör men, något konstruktivt Jag, jag tänker Ungdomar vandaliserar inte så himla mycket längre De mest misshandlar varandra Och vi har valt att inte misshandla någon Nej inte misshandla Men de mest sitter vid teaterparken Tänker jag och röker <laughs> För ja uh. Jo, det, men är det är ju det längsta de kommer. Till eh, <coughs> olaga grejer. Att ja. röka. Nej, ibland så cyklar de utan igenom också. Ja. Och då är de inte ens femtona. Ja. Och skjutsar Men jo, Spoken Word är ju, det är ju liksom stradpoesi. Poesi mm. på scen. Fast ja, jag, det finns ju det här pretentiösa poesin också. Men det är mm. väl jag försöker personligen att inte, att, att inte syssla med pretentiösa poesi. För jag tycker ja. det blir jättejobbigt. Men jag och vi har då moriska paviljongen i Malle, sysslar mm. med mycket Ja. Word. De har avslutat sina fyra slam nu. Mm, De haft haft haft sommarslam. Sommar. Ja, fyra sommarslam. Och jag vann, jag vann det ena. Jag, ja. vet, det, jag är väldigt stolt över den bedriften. Ja. Jag, jag tror att det är det bästa jag har gjort innan Spoken Word. Det är näst bästa jag har gjort inom ja. Spoken Word. Uh. Um, och jag... Ja, det var en jobbig stämning alltså. Ja. Hade, målet var att skapa en dålig stämning och det var en dålig stämning. Hon eh, läste en stalker dikt. <kör> mm, det gjorde jag. jag. Vi kanske ska läsa den sen i slutet mm. på den. Det är väl vårt mål. Vi mm. kanske ska berätta lite om på den. Vi ja. är typ 40 minuter in och vi har inte gjort det ännu. Ja. Målet med det är väl att ett har fått snack. Ja. Jag vet inte om jag har öppnat oh. det Vi får kanske få med oss här Kvalitetslyssna ja, Öppna, Kvalitets, för, äh, lyssna. Se om öppna det för diskussion Ja men öppna för diskussion Vi vi, vi, ja, vi pratar vi, med folk Ja men alltså ni kan Vi finns på alla sociala ja. medier så Ni, gärna med så här. Oss. ni, ni får gärna. är ensamma Nej det är bara du som är ensam <laughs> Jag har mig själv <laughs> <laughs> Ja men oj sluta Nu läser du in saker i det Jag tycker om att spela Xbox okej okay? Och döda saker. Ja, eller? jag tycker det är jävligt skönt att döda grejer i virtuella världar. För det, det är en befriande känsla. Mm. Fler människor borde döda saker i virtuella världar. Jag gillar att spela Beyoule. <laughs> ja, du gillar, du gillar att spela Dragon Ball också. Ja, men det är liksom. Ja, men det är mina drakar, jag kan inte <laughs> överge dem. Det är det närmaste du kan komma till Trädgårdsland i dina drakar. <laughs> Nej, det finns faktiskt trädgårdsspel. <laughs> ja Jag gaggar go for it. Så länge du är glad så. Alltså. Jag stöttar dig i vad du gör flera, det vet du. Ja. Om det är trädgårdsspel, eller om det är drag. Ja, men trädgårdsspel är, det... är inte så jävla kul. Cool. <laughs> det är inte realistiskt. Det tar, Nej, men det det tar det. två timmar innan morotorna börjar växa. Alltså, det ska ju ta längre tid. Ja, eller det ska vara ett, det ska vara ett sommarprojekt. <laughs> ja. Det borde man göra ett, så här, ett, ett sommarprojekt i form av Trädgårdsland. Och så dör plantorna även fast man tar hand om dem. <laughs> Jag sörjer min spenat, okej. Okay. Därför. Har du provat att odla basilika? Vi hade vassa basilikplantan. Vi har ju en planta inom mm. växer. Det var typ här. Jag så fick, ja, men, de, alltså, men, så fick alltså, den blommor Felicia, också Felicia, du ja. Tänk på att du gör någon form av radio Du kan inte visa med ja, händerna att ja. den var så här det, det var väldigt stor ja. Tänk typ, två ja, typ tre huden så här, Sammansvetsade Du svetsar inte ihop huden Du ser. Vad heter den filmen där de Slur upp munnen på raven Eller vad det är Ja men det är den, äh, ja, det är den de. uh, the Human centipede Jag har mm. inte sett den för jag känner att Jag, jag såg South den. Park avsnittet Det var mycket roligt ja, men jag, Nej men du kan inte säga det Jag, jag är inte för South Park Jag, jag, jag att älskar det är, South Park ja, men Jag tycker det är tråkigt humor liksom nej. Uh. Äh, äh, nej. nej Det är så jäkla skoj Nej det finns bättre saker att se på Sommar darlin uh. Vi släpper det Um, vad? Nej, du har. Du, äh. Jo. Och trädgårdsundersdag. Ja, men de har, de har tagit paus nu. De börjar ja. nu i höst igen. Det är sorgligt. Mm, det är det. Det är synd. Ja. Men um, vi var vi, på podd. Vi tänker mm. Skönt snack. Mm. Uh, jag, jag känner att jag kanske inte ska sitta bort från mikrofonen. Ja. Jag tror jag har det. Har det. Uh, för jag kan titta till. <laughs> Nej, men det är skönt snack Vi kommer pusha ganska mycket vad som händer lokalt mm. så här, Det här händer Målet är att få folk till att göra de här sakerna som vi lägger fram ja. Och att vi ska göra dem ja. Så om man känner så här Det här vill jag verkligen göra Det lät sjukt kul kan jag Men jag, jag har ni... inga vänner ja. <laughs> Om man känner att man inte har några vänner Så kan mm. jag och Felicia vara, vara Eller barnen. bara om ni typ känner att man vi hyra oss som vänner Eller om, om ni känner typ Att vi verkar väldigt roliga Um, det händer inte så ofta, men om ni känner det så. Det är förutsätt att. Ja, då tror man inte den på den spegeln man får man verklighet Det kanske den gör, jag vet ja. inte. Jag om ni känner att vi är roliga, kan vi följa med er? Ja, jag ska alltså, äventyr. Det handlar, det handlar, så det är väl. Ja, precis. Det handlar väl om att göra. Jag la en, en bild på er eller något. Ja, eller med bifoga bild. Ja. Ehm um, um, Jo men så vad som händer lokalt i Skåne. Mm. Uh, jag tänker att vi automatiskt kommer jag tänkte på det idag. Jag tänker att vi automatiskt kommer komma in lite på musik och sånt också för brukar vi eller det är väl väldigt hämt vilka artister vi mest kvinnliga artister för mm. de känner jag att de vill jag pusha. Ja, för kvinnorna får redan ganska mycket spela. Vi kommer pusha kvinnor i detta program ja, helt vi hjälper <laughs> lokala händelser, kvinnor och spoken word. Ja. Uh. Vi är trötta på att höra mäns åsikter ja. ja Vi har haft det så många år nu. vi mm. slutar Ja om det, om det inte har framkommit eh, Innan Så, mm. kan, så kan, är vi väl lagda åt En femi, feministisk håll liksom. Vilket vi tycker Jag tycker att det är ganska sunda värderingar Att, mm. att vara för jämställdhet Ja men, men det finns många som blir provocerade Av att kvinnor ska ha samma rättigheter som män Ja För jag är ju Jag känner att du är mer extremist-feminist Än vad jag är Jag är mer så här det ska vara jämnt Du är mer så här kvinnor ska ha ett övertag Du, du har, men du, har du har ett dröm om en feministisk utopi Det har du Lite Ja. Men alltså vem, vem Vilken du bara, Men jag vill bara ha maktlin Nej Nej men alltså sn Snälla Jag är trött på det nu ja. Jo men jag förstår Jag, jag är också jag är med på det. Målet är väl att konvertera mig. Mm. Jag känner vi får väl ha en feministiskt Nu har vi många bra idéer mm. ja. en, en harlekin Och en lite så här. Ja. du tänker jag att vi får ju ta in någon som är motståndare till feministen Feministen som som för att till feminismen. Ja, och men tänker det jag tänker att det är, blir... det är väl gott om så... Ja, men det finns det... Det. absolut. Det är väl ta... ja. nu ska ja. Jag ska inte säga någon för det då du... låter det väldigt fördomsfullt. Ja. Men, men det är väl ta vilken Ja, men det finns jättemånga tjejer och killar som mm. mot... Det finns fler tjejer än killar som är öppet emot feminismen. Ja, det finns det. Och det är ju jätteskamligt. Mm. Men det kan vi pusha, och så kommer vi pusha spoken Award mm. jättemycket Målet är väl att vi känner ganska många Jag vill inte skryta eller så Men jag känner ganska många poeter <laughs> uh, Ja men det, det är ett skönt gäng De här mm. poetpersonerna Så vi tänkte ibland bjuda in dem Ja men det kommer de ju att de lite att vara just här Läsa sina texter Det kommer att, ju att de. vara just Ja vi ja, tänkte jag har fått äran att läsa första texten Ja så ni får lära känna Lins eh, andra sida. No <laughs> Eller, du, och du säger, jag förstår inte din mörka del av trädgården. <laughs> <laughs> den finns där. Den finns där. Men okay. jag tycker vi gör det om eh, cirka tio minuter. Ja. Vi har... Eh, mm, jag har lite mer att prata om. Ja. Jag vill prata om milse Okej. Okay. För vi hörde den på hemma kväll. Ja. Eh, och jag har sett färdigt det i morse. Jag har sett... Jag har sett alla förutom två avsnitt. Ja. Och jag såg färdigt i morse. Mm. Storpotaten. Jag ska spoiler alert. Ja. Storpotaten. Han blev de eh, vilse. Slog storpotaten. Storpotaten var. Han, han var liksom stora, styga. Kapitalist. Ja. Och eh, Rävinge i banken. Det mm. um, började brinna i banken. Mm. Och Rävinge blev liksom så här, Pengarna brann upp och, mm. och Rävinge var liksom mm. Så jag, det, är ju, det är ju Som det stod skrivet på internet, Det mm. är ju vänsterbrydet ja. Det tyder ju på att kapitalismen suger Ja um, uh, Men det kan jag tycka är jäkligt härligt Det, det bästa, du vet I varje början av varje avsnitt ja. så ja. Det handlar om en liten Åh oh, nej, nu stillar du med mat vill inte betala stimpen <laughs> Jag vill inte betala stim till det <skratt> och vad dumt det hade varit. <skratt> ja, men, äm... men det handlar ju om en kille eller en man mm. som så här sitter vid sin pannkaka Och så finns det så här: pankakas land yeah. under yeah. Och i slutet, mm. spoiler alert, aha, så flyger pannkakan iväg. Det mm. Den bara så här, mm. De fästar så hårt. Yeah. De, de bokstavligen talat att så hårt att pannkakan flyger iväg. <skratt> Men det var de en liten fest i något hus Stor på i är snäll och ja. Banken blev så här En pantbank typ så att ja. man kan låna grejer ja. um, Och de fästar så hårt Att bankkakan flyger iväg mm. Så moralen är ju att kapitalism suger mm. Någon gång I ett avsnitt så sa de Ropen skallar dag hem alla mm. Så det är ju lite mm. så här uh, Och just det, uh, det Rått Uh, Lucifer med ja. sin gaffel och Lucia, Ja, den ni, andra rottan. det är en viss antydning uh, ett, ja. ett, ett religiöst ja. hall, känner jag. Uh, men sen så hade de, sen, sen moralen är ju när pannkakan flyger iväg så upplever mm. jag att du behöver inte äta upp din mat mm. för den kommer att försvinna. Din mm. mat kommer att flyga iväg. Mm. Det, var, det var liksom det jag uppfattar av det. Mm. Men jag, jag, många är traumatiserade av den här serien, har jag förstått. Jag tycker att tycker. Ni är båda alltså den är väldigt så Jag tycker det är eh, om du, Till exempel jag, De sa en gång om, om man har en annan åsikt så får man lida för det Ja men, det, ble, är väldigt, ja, men ble, det är väldigt Då blev ja, lite ja, men... så här, Det är en barnsred och så blev jag så här. Ja men det, det är ju brutalt för att vara Riktat för barn ja. Jag känner att vi kommer få podda om detta För jag har typ snackat mot väggen hela tiden Nej det är lugnt du, jag, jag hoppas Ja Äh, nu ska jag vända mig med mikrofonen. Ja, äh, ska vi börja prata om lokala händelser? Okej, ska vi också göra. Vi ska pusha lokala händelser. Så vi har gjort ett så här lite schema för vad som händer. Vi kan ju säga att vi är besvikna. Varför? På ja. för, för Lund och Helsingborg. Så hände inte så här jättemycket. Det hände inte så mycket där ja. alltså, alls överhuvudtaget. Landskrona är väldigt produktiva kan jag säga. Landskrona och är ju lite mer på G. Ja. Om det, jag kan också säga det. Här, om det är någon som vet att det här händer äh, Så maila oss. Ma maila jättegärna gärna för att vi, vi googlar ganska fonetiskt. Ja. När jag säger vi så menar jag mig. Äh, mm. Vi googlar ganska fonetiskt och ja. Är det är ju som äger i Landskrona och Lund, så tar jag Malmö och Helsingborg. Och högarna finns också. Ja, men det är väl ungefär så. Ja, okej. Okay. Uh, <laughs> till 4 augusti i Landskrona, gatuteaterfestival, anordnad av bland annat Landskrona stad. Det är första gången man testar detta i Landskrona och det kan nog bli riktigt nice. Läs innan till du. Ja men jag du kan, kan väl inte. använda egna ord. Ja men jag kan inte. Jag har skrivit upp som jag tänkte säga det är ju. Då måste jag ändra. <laughs> Då måste jag tänka. Det är jävla värdelöst. Hata att tänka. Jag oh, suger. Ja. ja men du kan väl läsa allting om du är alltså. Ja men det jag kan jag. Kan, ja. Ja? Det kommer vara tre sketchfilmer som mm. visas på Landskrona museum. Uh, bland annat en film av på Pontus Alv. Och när man är där så kan man spana in skateutställningarna en flip i zonadgången och deconstruction. Jag har sparat in dem. Min mm, favorit är eh, de där typ provdockorna som sitter jättestelt i soffan för det är kul yeah. att mysa sig yeah. mellan dem. Yeah. Och den ena har liksom tre mm. och den ena har lite hår på läppen som är yeah. fast typ med yeah. mostard yeah. eller med tejp liksom så här. Yeah. Det är det äckligaste jag har sett. Det ser så groteskt ut. Den, det var den 12 augusti mm. som de tre skatefilmerna visas mm. klockan 1 eh, på eftermiddagen. Det mm. är den 17 augusti, vi är fortfarande i landskorna, så är det Rock and Loaded Festival. Och eh, det är eh, en ungdom som anordnar detta, bland annat Saxofonium och Infinite Dreams. Eh, Kommer att spela. Och det är då på Slottscaféet med start 16.00. Jag tänker att om man gillar metal. Och den mm. typen av musik. Mm. Så ska man. Du är där the place to be. Mm. På allvar. Uh, för jag vet om att det är ganska många. I krona så brukar ungdomarna göra saker. Um, ja. Och det, så det finns. Ja men det är Där vill man nog vara. Mm. Och den 4 september. I Lanskrona. Så är utställningen Express Yourself. På Hans Kronastas bibliotek. Och det är en utställning om yttrandefrihet och förföljda författarskamp för det fria ordet. Möt bland annat, nu läser jag också in några till, Möt mm. bland annat Pavin Ardalan, är representant för sin generations feministiska aktivister i Iran. Jag, jag uttalar säkert att det är fel, men jag, jag tar ansvar för det. Där. Mm. I Lund den 7 augusti. Snart. Mm. Så är det filmkväll på mejeriet. Förälskad i rum. Och det är fri entré. Vi kanske ska gå på det. Ja, det skulle vara trevligt. Det händer någonting den åttonde. Din ungsta. Mm. Jag vet inte vad som händer då. Nej. Jag har nog bokat in någonting. Men jag, vi kan gå på film. Ja. Så Felicia och jag ska nog vara där. Um, du vet någon tid på detta. Nej. Nej. Men det kan man nog googla fram. Ja. I Malmö så händer ju inte mycket grejer mm. Det är ju Malmöfestival mm. Det är Den till Vi kanske ska börja i tids, så tids Ja, 11 Den 11 augusti så spelar Kempt I Malmö om man är intresserad av Kempt Till det i dansparken Ja, i Pillandsparken Men Någonting som är ännu bättre 11 augusti Ja, den 11 augusti Mm som jag tänker ändå är ännu bättre ja. Är att Too Cute To Puke Spelar på Moriska pavlongen Och för att citera Moriska pavlongens eh, Text om detta eh, Moriska pavlongen ligger i Folkets I Malmö Too Cute To Puke Spelar indie hits med enbart kvinnor på sång Du kommer aldrig få höra en po pojkslingel Sjunga på Too Cute To Puke Möjligtvis får det härkla sig lite i bakgrunden Jag tänker ändå att det är bättre än Kent mm. För det jag har inte lyssnat på det senaste uh, skiva men jag, tänk, men jag har hört att den ja, sög så om man Kent vill göra har varit bra Ja, men, de har varit bra Ja, men inte längre Nej, Så jag tänker att om man vill göra någonting Den 11 augusti i Malmö Så mm. stick dit istället Och supporta tjejerna ja. <coughs> Sen så har de Den 15 augusti, detta vill jag gå på mm. Så har Malmös feministiska nätverk Och Hallångottans vänner De kommer till Moriska paviljongen för att diskutera Och debattera frågor gällande genus Och jämställdhet Och det är fri entré, Klockan 19 till 21 Jag ska gå upp detta tror jag Ja det verkar väldigt trevligt Jag tror vi ska dra med människor från Uppdrag Ninjas som är en Uh, Jämställdhetsorganisationer som liksom belyser orättvisor och, mm. och, och så vidare och så vidare. Och så vidare, så vidare. Uh, som, som jag är delaktig i. Mm. Uh, jag tror vi ska dra, dra med dem. Jag tänkte att det kan vara väldigt intressant. Jag mm. gör gärna det. Sen den 17-24 augusti då har skolan börjat för min del. Då är det Malmöfestival och alla vet att Malmöfestival festival oftast är jävligt nice. Mm. Um, och du har, du har plockat ett väldigt roligt grejer här mm. uh, Slöjdklubben Finns där där man kan lära sig Att arbeta med olika material Cykelköket cy Cykelköket <laughs> Där man lär sig, <laughs> <Kykelköken. laughs> yeah. sig pimpa sin cykel Det är ju coolt yeah. Jag glömmer inte så ofta det, det låter ju som att om man har en cykel mm. i Malmö Så är det ju mm. Lätt att man ska vara där yeah. Fashionblock, styling, modevisningar Fotografering med mera Det kan vara intressant Ja yeah. Och musik är bland annat... Du förresten, i slutet tänker jag att vi ska göra sådana här drumroll. För det är jäkligt bra slut. Och vilka som ska uppträda? Och nu. Ja, efter... i slutet. Band som spelar är bland annat. Tänker du tror mer väl nu? Mm. Nej. Nähe. För sista artisten. Jaha. Rebecka mm. och Flåna. och strul och... Du får säga... Ah. Knutchi-banana. Ja, jag antar att Felicia kommer att vara där Ja, och på tantrol också alltså. ja. Hon är fantastisk Eller dom Felicia kommer att göra ganska Och så kommer vi äta falafel ja. mm. Mm. Det är nog det bästa med mamma ja. få en stor falafel För 25 spänn, då känner man sig Lyxmat Då lever man, ja mm. <laughs> då känner man att man lever Ja, och när um. det finns fyra olika Såser man kan välja mellan mm. Det är, bra. Mm. det är bra skit. Ja. Malmö är bra skit. Jag tycker om Malmö. Mm. Uh, där anordnas bland annat också, för det finns jättemycket kultur mm. att göra. Så är det zombie walk, popskola, klotterplank, författarsamtal med Nina Björk, graffiti workshop för tjejer. Där, vill jag, där mm. känner jag ändå att mm. jag vill vara. Mm. Poesi av multikonstnären Jenny K. Lundgren. Och sen så kan man gå in på malmöfestivalen.se och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så Den 25 augusti som är dagen efter Malmöfestivalen mm. Så är det iranisk kulturdag I Folkets park. Irakisk Irakisk, inte iransk Irakisk kulturdag i Folkets En skön blandning av livemusik, mat, litteratur och dans Fri tre. Jag tänker att musiken mm. där måste vara jäkligt musik ja. Så man kanske ska, vi kanske ska ha en picknick då Ja det är mycket man måste göra En picknick hade vara trevligt mm. Och i Helsingborg Den 28 till 4 28 juli, tänker du då? Nej. 28 till 4 augusti. Ja det kan det ha varit. Ja, det kan det vara. De har festival i Helsingborg, helt enkelt. Mm. Till den 4 augusti från den 28 juli. Mm. misstänker vi. Mm. Och i Höganäs, ligger Höganäs. Jag vet inte riktigt, men detta verkade väldigt intressant, tycker mm. jag. Jag, jag att det... känner att det är värt att åka till Höganäs. Mm. Mm. Den 8 augusti jag var, var med om Vi skulle göra den 7 augusti Som mm. är på filmkväll mm. Den 8 augusti så är det graffiti workshop I skateparken i Höganäs um, En hel dag under Det är från 10 till 16 Och så är det en hel dag under ledning av Erfarna graffiti målare uh, Inga namn dock Nej. Vi kan inte namedroppa mm. uh, Det är gratis och lunch ingår Det om det är vegansk lunch ja. Men uh, men det är ju, det är ju ja. fantastiskt liksom ja. Jag Jästa. känner att jag vill lära mig graffiti Och allting om, det, om ni vet att det händer någonting Vad som helst Så, så hör så till oss Så kanske det hamnar med mm. kanske, vi, kanske vi till och med dyker upp Om ni, an, om ni så här anordnar något eget event, mm. Om ni känner att Jag vill ha knykkalas mm. ehm, I en park Så skriv till oss mm. Så kan vi pusha lite på det mm. Och sen så dyker vi upp och så har vi mm. det mysigt vi kan inte lova att vi dyker upp. Vi kanske dyker upp. Ja. Vi har <coughs> en skola. Ska jag läsa en dikt? Ja, Som ett fint avslut, jag... för vi har pratat ganska länge. Ja. Eh, vi... Nu ska Linn läsa sin stalker-dikt. Ja, det, Detta är det ja. den mest mörka trädgården inom bods. Den skrevs eh, till det här poetry-scan. Um, Oj, vad jag... Jag svettas här ja, jag i vissa jag svettas vant. jättemycket också. Mm, vad mysigt. Uh, den, det är min starka dikt det är, det är den närmaste jag har kommit En kärleksdikt tror jag mm. um. Trumvidval Trum. Ska du ha. Fantastiskt Jag minskade fötter Det var ungefär Lika stora som dina skor Fast ibland så hade du kängor på dig Och då trodde jag att dina fötter Var större än vad de egentligen var Så skrattade jag av det och jag minns dina anklar som fanns precis ovanför dina fötter. Och jag minns dina knän som du var tvungen att operera tre gånger. Och du kommer aldrig att kunna springa igen men jag älskar dig ändå. Det innebar bara att jag kunde springa i fatta när besöksförbudet började gälla. Och jag minns månaden innan du ansökte om besöksförbudet. du jag sa att det var min och Sedan bildgooglade jag lämlar i tre timmar och visade dig varenda bild kommer du ihåg. Vi brukade kalla det för lämmelkvällen. Och jag minns dina ögon. Det var som djupa brunnar av kärlek, vis och ömhet. Och jag trodde mer ofta än sällan att jag skulle drunkna i dem. Och jag brukade drömma om att dina läppar lämnade spårligt slem över min kropp. minst du när jag berättade om det för dig? Och jag fick svindel varje gång jag såg dig igår framför mig. Du gick nästan alltid framför mig. Halvt panikartat, även fast dina knän gjorde ont. Och när solen strålar slickade ditt hår visste jag att vi var meant to be. Som herre och fru Fritzel. Jag skulle finnas där för dig. Och minns du? minst när vi missade tåget den kvällen och du blev helt hysterisk och började gråta? Och jag, jag försökte rösta dig men att nästa tåg gick om en timme. Och sedan grät du ännu mer och gömde dig inne på tågetten. Och jag var snäll och förstående och sa att det var okej om du var svag inför mig. Och sedan sprang du till tåget och skadade knät igen. Och sedan grät du ännu mer när jag satt bredvid dig på tåget. Och du sa att det inte var något mellan oss. Jag frågade vem jag var och varför jag inte kunde lämna dig i fred. Och jag kallade dig för min favoritlämel. Och försökte trösta dig och förklara för dig att du inte menade vad du sa. För du hade ju ungt i knät. Minns du? minst du lyckan vi delade Du och jag minst du varje ansträngt andetag minst du de oroliga blickarna du gav mig minst du när jag överklagade besöksförbudet Och minst du när jag tältade utanför ditt hus Tre dygn i rad innan polisen hämtade mig För att grannarna hade ringt och klagat på oljud Jag skulle inte kalla det för oljud det var bara dina grannar som inte kunde uppskatta ljudet av mina kärleksångar. Det blev inte mitt fel att dina grannar är kulturellt efterblivna. Hur kunde det möjligen ha varit mitt fel? Så minns du mig, älskling? minst mig? Klappa för mig själv. Och ska vi klappa för fantastiska programmet och att vi är trönt duktiga? Jag tycker att vi ska klappa varandra på axeln. Så. Mm. Uh, vi. Uh, vi får väl så här wrap it up. Ja, vi, ska... uh, vi är ju i en timme nu. Ja, vi ska lägga oss. Aj, jag ska ha te först. Ja, vi tänkte. ska tycka te. Hon ja. har köpt nytt te idag Jag har Lackvis. köpt krist. Mm. Jag vet inte har gott. Var gott. Uh, men vi ska. Vi ska, uh, vi ska. Ni får kontakta oss. Vi finns ja. på Twitter, Lin podcast. Vi finns på Facebook, Lin ja. podcast. Vi finns på Instagram, podcast och mm. vi finns på mail lin, linmypodcast.com. Yeah. Uh, prata med oss, snacka med oss säg vad ni tycker yeah. uh, gå in på iTunes om ni vill så får ni gärna så här, mm. lämna rating kommentarer, yeah. vad fan som helst så att vi syns och märks och hör bland alla pubertalsmåpojkar som tycker yeah. att, det är, att de är bra på att prata för mm. vi är väl minst lika bra på det mm. tänker jag um, mm. Ska vi vi ses om, om helst innan, inom en månad. Mm. Jag ska försöka köra dig lite till. Ja. till ja, det. Jag fick sånt lust att göra ett sånt Pussljud in i kameran Vad mm. vullka, men vill att du är själv, vullka att som en snigel. Eller jag tänker mig att sniglar låter så. men jag känner inte att man gör så när man påstås utan man man mm. låter inte så mycket. Nej. Det är mest tunga kanske. <laughs> som pratar. <laughs> det det. Mm, ja. Men uh, vi, vi hörs helst inom en månad. Jag ska försöka pusha mm. Flisja. Vi har ja, det kanske kommer upp något så här en 30 minuter. Mm. En snabbis. snabbis. Det kanske kommer upp en snabbis. Ja. i ljudformat Ni får ha det toppenbra. bra. ja, uh, ja kontakta oss. Puss. puss. Säg vad ni tycker. Uh, bra, dåligt. Puss. Puss. Ska vi avsluta med ett puss? Ett kollektiv plus. En kollektivt pussande. Ja. Okay. Ja, okay. En grupp puss. <laughs> okay. Ett, två, två tre plus.